і одного з молодогвардійців. Чи від діда, чи від тата Володимир Іліч перейняв науку керувати, тож робота в групі була поставлена чітко. Хто, що, коли й кому сказав, з яким виразом, яким тоном, що він у ту хвилю мав на увазі, які підступні плани виношував супроти радянської влади, все це негайно ставало відомо класному керівникові, потім гарматному, а якщо інформація була того варта, то й вище. Дисципліна в групі панувала залізна. Кожен під час занять займався своєю справою, а саме хто спав, хто розмовляв, хто лічив горобців, хто грав у карти. Якби якийсь віровідступник забажав слухати лекцію, чи не дай Боже її конспектувати, цей злочин дістав би загального осуду, а злочинець зазнав кари. Хорошим тоном було сидіти майже спиною до викладача і розмовляти на повний голос. Правда, вчити матеріал таки доводилося, бо за таку зневагу викладачі щедро платили двійками. Хлопці ж, попри погане виховання і хибні моральні засади, зібралися загалом не дурні і вчитися могли добре. Отож, удома, коли ніхто не бачив, воювали з підручниками. Був гонор гонором, а стипендія – теж справа остання. Ще рік тому Софія обов'язково почала б шукати, як пишуть у поганих книжках про педагогіку, ключі до їхніх сердець. І неодмінно знайшла б їх, та не тепер. Переступивши поріг аудиторії, вона думала про одне єдине – Її нестерпно нудить, важко стояти, зле сидіти і недобре ходити. Не хочеться нічого, крім дивана, подушки і Максима поруч. А до цих нахабних пуцвірінків байдуже і поготів. Почала лекцію. І треба ж такому статися аби програма була складена так, що тема першої лекції на третьому курсі – ранній токсикоз вагітних. Софія розповідала про причини хвороби, скарги хворих. Студенти спочатку гомоніли, потім втишилися, почали слухати, відтак перезиратися і перешіптуватися. На свою біду вона зробила комусь зауваження. Мабуть, на це пішли останні сили, бо щось усередині перемкнулося, і нещасна викладачка, затуливши долонею рота, вибігла з аудиторії і прожогом помчала коридором, наочно демонструючи клінічну картину захворювання. Коли повернулася, бліда, немов з хреста знята, діагноз хлопці вже поставили. Ото сміху! Викладачка, яка вела у них заняття за кушерство у минулому семестрі, також завагітніла і пішла в декрет. А тепер ще одна. Гарматний жартував з цього приводу. Що то варта група, де самі хлопці? Кожен по одному разу глянув на викладачку, от вона вже й вагітна. Треба шукати викладача мужчину. Софія за вуха затягла себе на кафедру, сіла за стіл і втупилася в конспект. Шум в аудиторії не дозволяв читати лекцію. «Потрібно було кричати, аби тебе почули. Ацузькі!»